I continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, parlarem d'un esdeveniment que tindrà lloc a l'inici d'aquest doncs, esdeveniment aquest cap de setmana. Ens estem referint a la vuitena edició del White Summer Festival de Pals. En parlarem amb en Francesc Viladiu, que ell és el productor, doncs, el programador cultural d'aquest festival. Bon dia, Francesc. Què tal? Molt bon dia. Doncs eh, arriba aquesta vuitena edició, eh, de, de, demà s'inicia amb, eh, amb aquest concert inaugural. Com es presenta doncs, aquesta vuitena edició? Doncs la veritat és que es presenta molt bé. Eh, ja portem una colla d'anys eh, amb això, amb el Wetsammer, arribant-nos cada any, eh, podríem dir, i, i una miqueta doncs, eh, amb aquesta voluntat de, de que el festival tingui oportunitats, tingui eh, propostes per per tot tipus de públics, en aquesta ocasió doncs, eh, podríem dir que amb aquest lema de, de, que plantegem de o light o night, que una mica el que vol explicar doncs, és el fet de, de que tenim activitats de tarda eh, d'aquella familiar per, per tot tipus de, això, de famílies i després doncs, també hi ha aquesta proposta més, més nocturna amb, amb una aposta per una programació diversa potser també més encarada per la gent jove, doncs que en els últims anys, doncs, hem anat, hem anat tendint cada vegada més. Uh -huh. uh, ara t'ho volia comentar, eh, aquest, aquest, aquest pas que any rere any aneu fent des del White Summer, en el sentit dons intentar també apropar-vos a aquest públic més juvenil, i aquest any ho feu, doncs, diferenciant, no?, aquestes propostes més, potser, per a un públic més familiar, més de tarda, i, en canvi, doncs, les altres propostes més per a un públic, doncs, més juvenil, tot i que en aquests concerts de nit, doncs, també podem trobar eh, espectacles i formats, doncs, per a un públic, doncs, adult, no? Sí, sí, totalment, totalment, la idea una miqueta és, és, és precisament aquesta i no només amb música, sinó amb, amb tot tipus d'arts, fins i tot evidentment també amb la gastronomia amb, amb, amb exposicions d'art, amb circ, amb teatre una miqueta aquesta idea més transversal, no?, d'intentar eh, bueno, comptar amb, amb projectes interessants, aquest any hem fet una recerca eh, molt important amb, amb tot el que fa, pel que fa al tema de d'espectacles i tirarans arreu de l'estat espanyol i també en fires a nivell internacional amb la voluntat de portar coses que, que no s'estan veient per, per comarques gironines I, i aquesta és una mica, uh, rebateixo doncs aquesta idea de, de, de que en, en aquest espai que és ampli, que és molt gran, però que, que també hi hagi un, un conjunt de sorpreses, evidentment també hi ha una, una companyia, la companyia White Summer, que ja fa tres anys doncs, que està participant en el nostre del nostre esdeveniment i que, i que també crea coreografies crea música i crea ambient que és en definitiva doncs, eh, aquesta posta eh, diferenciada d'entreteniment que el fa un festival únic que és un festival únic eh, eh, a comarques gironines i evidentment també a Catalunya. Uh -huh. En aquest sentit eh, doncs esteu eh, portant també cada vegada més en el panorama doncs, eh, doncs artístic i també doncs en, en aquest panorama entrarien doncs concerts, músics eh, grups i també doncs altres eh, expressions artístiques doncs eh, espectacles de més renom o grups de més renom eh, com, com s'aconsegueix en una època doncs on veiem que eh, aquí a la Costa Brava i en general a Catalunya hi ha doncs un ofert molt àmplia, com, com aconsegueu atreure també aquestes primeres uh, línies podríem dir? Bé, és una aposta és una aposta de, de la direcció del What Summer, de convertir-lo en un esdeveniment on, on la cultura sigui el principal atractiu i, i enrere d'any ja hi ha hagut pinzellades um, recordo evidentment Ramon Miravet o la Fura dels Baux uh -huh. o, o, o, o moltes altres propostes de, de grups doncs que que ara podríem, podríem parlar de que són camps de cartell en molts festivals. Eh, el que passa doncs, és una, una mica això, no? de, de voler eh, seguir apostant en, en un indret com, com el nostre, en un paratge idil·lic com el nostre, doncs, eh, això, de portar propostes eh, bé, que, que creiem doncs, que, que potser faltaven en, en un espai com, com el nostre, i, i que estem segurs que, que tindrà una resposta molt gran uh, hi ha moltíssims noms uh, la Casa Azul, uh, Novedades Carminya uh, Fara el, el, els mateixos al el Petit de Calaril hi ha propostes doncs, uh, com la Pabla com, com Intana o sigui, uh, aquesta, uh, aquesta voluntat no?, de tenir propostes més, més conegudes amb propostes també locals i evidentment uh, tenir en compte doncs, el territori on es fa al festival, ja no només amb música, ja no només amb cultura, sinó també evidentment doncs, amb art, amb gastronomia amb tot eh, tenir en compte el territori doncs, eh, és, és, és molt important per nosaltres doncs amb aquesta voluntat i com tu has dit demà la Casa Azul inaugura aquesta vuitena edició a dos quarts de deu a dos quarts d'onze, perdó, de la nit en aquest recinte els masos de Pals es donarà el trec de sortida amb el conjunt de Guillemí Milky Way no sé si teniu alguna previsió de quanta gent pot arribar a venir demà doncs la veritat que no, la veritat que no, l'espai és, uh, és prou ampli com per, per poder fer, per poder veure actuacions d'una manera, poder-les veure bé, uh, poder-les gaudir i, i no, no sabem, no tenim una previsió. Sí que sabem que, que l'any passat uh, per tot el festival doncs, van passar més de 140.000 persones, però això ara mateix tampoc és un... No, no estem tan obsessionats amb el tema doncs, de, de quantitat, sinó d'això, de, uh, de qualitat, mm -hmm. que la gent se senti còmode en, en, en les propostes que se'ls plantegen. Molt bé, doncs Francesc Diladiu, programador cultural del White Summer. Uh, esperem que demà sigui tot un èxit i que doncs, aquests primers dies també vagi tot rodat i en seguirem parlant del White Summer perquè doncs, tenim uh, tres setmanes per endavant d'aquest festival que ens acompanya doncs, ja des de, de fa huit anys. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres.